sallallahu alaihi wa ala alihi tasliman mazidah wa qala rabbuna ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala illa wa muslimun ya ayyuhan nasu taqurrub rabbakumulladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa battha rijalan kathiiran wa nisaa taqullaha alladhi bihi wal arham Inna Allaha kana 'alaykum raqibat Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qul qawlan sadida Islih la huma'alakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti Allaha wa rasulahu faqad faza Allah wa khayrul Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama wa sharrul umur muhdathatuha fa bid'ah wa kullal bid'ati Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Sebenarnya Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan nikmat dan tawfiq Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pada Malam hari ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kembali kumpulkan kita Di majlis ilmu Mudah-mudahan Majlis kita di malam hari ini Diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah Lanjutkan Pembacaan kita dalam kitab Al-usul Min al-usul Karya Al-Syikh Muhammad bin Salih al-Husaymin rahimahullah ta'ala. Kata beliau, Ma taktadihi sigotun nahi. Konsekuensi sigoh an nahi. Konsekuensi larangan. Ha. Sigotun nahi. Anggal itlaqi taktadihi tahrimal manhi anhu wa fasadahu. Masya ta'ala. Bentuk larangan secara mutlah itu menunjukkan keharaman dan rusaknya sesuatu yang dilarang tersebut. Ya, jadi ada dua. Yang pertama haram, yang kedua fasad. Ya. Apa dalilnya? Ta beliau adillati ala annaha taqtadid tahriman qauluhu ta'ala wa ma atakumur rasul nahakum anhu fantah. Surah Al-Hasyr ayat 7. Nah. Dia telah dalil yang menunjukkan Bahawasanya larangan itu menunjukkan pada makna tahrim atau haram. Nah. Adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma rasul fa khudhuhu wa ma nahakum anhu Apa yang diperintahkan ini apa-apa perintah yang datang kepada kalian dari Rasul sallallahu alaihi wasallam maka ambillah. Nah, ini kerjakan wa man nahakum anhu dan apa yang dilarang oleh Rasul maka berhentilah jadi tinggalkan lanjutan ayatnya fattaqullah innallaha syadidul iqabah takutlah kalian kepada Allah sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sangat keras siksaannya nah fal amru bil intihah anha amma nahaa anhu yaqtadi wujubal intihah maka perintah untuk berhenti dari sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Mengharuskan wajibnya untuk berhenti. Nah, konsekuensinya adalah haram mengerjakan perbuatan tersebut. Wamil la dimi dalika tahrimul fi'li. Maka diantara konsekuensi dari uh, hal tersebut adalah haramnya perbuatan itu. Nah, jadi haram dikerjakan. Wamil al adillati ala anhu yaktadil fasada qauluhu sallallahu alaihi wasallam man amila amalan laysa amruna fa huwa raddun di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya larangan itu menunjukkan fasadnya rusaknya perbuatan tersebut alias tidak tidak sahihnya perbuatan tersebut adalah firman Allah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam man amila amalan laysa amruna fa huwa barangsiapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami maka amalan itu tertolak ini yani, amalan tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ai mardudun kata beliau, maksudnya tertolak. Tidak diterima. Karena uh, amalan tersebut dianggap tidak sah. Amalan tersebut dianggap tidak sah. Nah, wa anhu falaysa amrun Nabi sallallahu alaihi wasallam fa Maka sesuatu yang dilarang Ya dan tidak ada perintahnya dari Nabi Sallallahu ya, Alaihi Wasallam, maka perbuatan tersebut, merdud amalan tersebut ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu Subhanahu Wa Taala. Nampaknya, apa? Wahai wahai, apa? Wahai wahai, apa? Wahai wahai, apa? Wahai wahai, apa? Wahai wahai, apa? Wahai wahai, apa? Wahai wahai, apa? Wahai wahai, apa? Wahai wahai, apa? Wahai wahai, Ya, itu bisa jadi batil atau sahih bersamaan dengan haramnya perbuatan tersebut sebagaimana rincian berikut ini. Nah, perhatikan kata beliau kaidah itu kaidah nah, itu Ini tergantung dilihat kalau penulisnya bermadhab Hanafi, ya berarti yang dimaksud adalah kaidah madhab Hanafi. Kalau yang dimaksud eh, kalau penulisnya adalah eh, bermadhab syafi'i atau maliki bermadhab madhabnya imam malik berarti kaidah madhab-madhab yang dimaksud di sini adalah madhab maliki dan seterusnya nah Sheikh Muhammad bin Sallim -Salli, rahimahullah ta'ala ya beliau uh, di atas madhab hambali maka kaidah yang dimaksud di sini uh, madhab yang dimaksud di sini adalah madhab hambali nah jadi satu perkara yang dilarang apakah ketika dikerjakan itu batil atau sahih atau dapat dosa atau tidaknya, itu sebagaimana rincian berikut kata beliau. Awalan yang pertama ayatun nahiyyu a'idan iladatil manhi anhu, atau syar'thi, fiyakun ba'tilan. Yang pertama kata beliau. Ya, jadi ini masuk dalam ee, masalah ibadah atau selain ibadah dalam masalah muamalah juga masuk dalam pembahasan ini. Nah yang pertama ayakunan nahyu a'idan ila zatil manhi anhu atau syar'thih, ayakunu batilan. Yang pertama ya, kata beliau bahawa larangan tersebut kembali pada zat yang dilarang atasnya atau syaratnya maka sesuatu itu menjadi batil. Dia akan beliau sebutkan contoh-contohnya. Nah. Thanian, yang kedua ayakunan nahyu ayakunan nahyu a'idan ila amrin kharijin. لا يتعلق بذات المنهي عنه ولا شرطه فلا يكون باطلا الناهيا kedua kata beliau larangan tersebut kembali pada perkara luar yang tidak berhubungan dengan zat yang dilarang atasnya dan tidak pula berhubungan dengan syaratnya maka sesuatu itu tidak menjadi batal nah katanya tidak dianggap batal contoh mithalul aidi ila zatil manhi man ila zatil manhi anhu fil ibadah An-Nahyu an Nahiu, an Yaw sahur. Nahiu, angin sahur. Nahiu, angin sahur. Nahiu, angin sahur. Nahiu, angin sahur. Nahiu, angin sahur. Nahiu, Kembali sahur. Nahiu, angin sahur. Nahiu, angin sahur. Nahiu, angin sahur. Nahiu, angin sahur. Nahiu, angin Larangan untuk berpuasa pada dua hari raya. Nah, larangan untuk berpuasa pada dua hari raya. Palit dari Nabi Alaihi Wasallam beliau melarang untuk berpuasa di dua hari raya. Hari raya Idul Fitr dan hari raya Idul Adha. Nah. Masya Allah Ta'ala. Ya. Umpak ada seorang yang... Uh, atau ditetapkan bahwasanya hari raya... Idul Fitur itu jatuh pada hari Kamis, nah jatuh pada hari Kamis. Ya, sedangkan eh, hari Kamis itu disunahkan untuk berpuasa, ya, disunahkan untuk berpuasa. Nah, kalau dia puasa pada hari tersebut, ya, maka puasanya tidak sah, puasanya tidak sah. Kenapa? Karena dia berpuasa. Pada hari yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kerana hari Kamis, iya, puasa hari Kamis disunahkan puasa, tapi hari Kamis tersebut bertepatan dengan hari raya, maka tidak diperbolehkan untuk berpuasa di di hari tersebut. Nah, masyaAllah Taala, ya, kerana larangannya langsung kepada ibadah yang dimaksud, ya, langsung kepada ibadah yang dimaksud. Nah, wamilal aidi. Itu kalau larangannya kembali kepada zat larangan yang dimaksud, Yaitu zat larangan uh, kembali kepada zat yang dilarang atau kepada ibadah itu sendiri. Contohnya, misal, wa misalul aidi iladatih fil muamalah. Contoh larangan itu kembali kepada uh, zatul muamalah, ya, kepada kembali kepada zat yang dilarang, yaitu pada perkara muamalah. Contohnya, an-nahyu anil bayai ba'da nida'il jum'ati ath-thani mimman talzamuhul jum'atu ini adalah masalah muamalah tadi adalah masalah ibadah sekarang adalah masalah, masalah muamalah nah kata beliau larangan untuk berjual beli setelah azan yang kedua di hari Jumaat ya? bagi mereka-mereka yang diwajibkan untuk solat Jumaat Nah, perhatikan Larangan jual-beli Jadi yang dilarang itu langsung perbuatan jual-belinya Kapan? Setelah uh, azan yang kedua dikumandangkan pada hari Jumat Nah, ini pembahasan terlepas khilaf uh, Dalam uh, Apa namanya, azan salat Jumat Apakah satu kali atau dua kali Nah, baik Jadi, umpamanya Ada orang yang berjual-beli setelah azan jumaat atau azan kedua di hari jumaat telah dikumandangkan. Nah, maka yang seperti ini kata beliau, larangannya kembali kepada zatul muamalah. Itu jual beli itu sendiri kena disebutkan dalam al-Quran dalam surah al-jumuah ayat 9, Allah berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-solati min yaumil jumuah fas'u ila zikrillahi wa darul bay". Wahai orang-orang yang beriman kalau telah dipanggil ya ini kalau kalian telah dipanggil untuk salat Jumat ya sholat di hari Jumat maka bersegeralah kalian menuju zikrullah. Ya. Wadru al dan tinggalkanlah jual beli. Ya ini tinggalkan jual beli itu. Maka fannahyu 'aidun ila zatil bayt. Maka larangan di sini ya itu kembali kepada zatul bayt Iaitu jual beli itu sendiri. Barang siapa yang tetap berjual beli pada hari Jumat Sedangkan azan yang kedua telah dikumandangkan di tempat tersebut ya, Maka jual belinya itu tidak sah Jual belinya tidak sah Baik, Masya Allah Baik bagaimana kalau umpamanya uh, Dia di masjid A, lingkungannya di masjid A Nah, Sedangkan uh, se sementara jual beli Tiba-tiba azan yang kedua telah dikumandangkan di masjid B. Nah, apakah dia tetap masih boleh berjual beli? Nah, kalau kita lihat kaedah ini ya, disebutkan dalam ayat Ida nu dia lisholah. Kalau dia dipanggil untuk melaksanakan salat Jumat, ya, di hari melaksanakan salat di hari Jumat. Berarti yang dimaksud dengan panggilan di sini ya, panggilan atau azan di tempat dia biasa solat. Ya, kalau dia masih terus jual beli. Sedangkan di masjid tempat dia jual beli tersebut belum azan yang kedua, maka tetap sah jual belinya. Nah, tetap sah jual belinya. Sedangkan eh, azan yang kedua itu terjadi di mana? Di masjid yang lain. Nah, dibikin pula kalau seandainya, ada eh, dua orang wanita ya, tetap saling berjual beli, walaupun setelah dikumandangkannya azan yang kedua. Apakah jual beli mereka sah atau tidak sah? Nah, jawabannya jual beli mereka tetap tetap sah kerana beliau menyebutkan mantalza muhul ah", orang yang wajib melaksanakan solat Jumat. Nah, sedangkan wanita tidak wajib solat Jumat. Nah wanita tidak wajib solat Jumat. Demikian pula kalau ada yang berjual beli antara dua orang laki laki yang sedang sakit umpamanya sakit itu diantara uzur untuk tidak solat Jumat maka kalau dia tetap dia dia berjual beli maka jual belinya sah. Nah, tapi bagaimana kalau umpamanya ada orang yang berjual beli Penjual si penjual laki-laki, si pembelinya wanita. Apakah solatnya, apakah jual belinya sah? Nah, maka kita katakan, ya jual belinya tidak, tidak sah. Karena yang namanya jual beli itu harus ada antara dua orang, antara si pembeli dan si penjual. Sedangkan si penjual adalah orang, adalah orang yang dilarang untuk melakukan jual beli, karena apa? Karena azan yang kedua telah dikumandangkan di hari Jumat Nah, wassalamualaikum. Ta Baik Ya. Jadi nanti dilihat dilihat orangnya, dilihat dilihat kondisinya. Nah. Itu kalau larangan tersebut kembali kepada zatul manhi anhu. Kembali kepada zat yang dilarang. Seperti tadi contohnya kita contohkan yaitu uh, puasa di hari raya, dimikin pula jual beli setelah azan yang kedua dikumandangkan. Nah. Masya-Allah Taala. Yang kedua jika larangan tersebut wa mithalul aidi ila syartih fi ibadah. Contoh kalau larangan itu kembali kepada syarat kepada syaratnya yakni dalam ibadah. Ya. Maksudnya ada larangan tapi larangan tersebut bukan pada ibadah itu. Ya, larangannya pada apa? Pada syarat ibadah. Contoh an nahyu an lubsi an nahyu an lubsi ar-rajuli thauban hariri an nahyu an lubsil al an, -an lubsil uh, uh, an nahyu an lubsil an an, -an lubsil rajuli thawbal hariri larangan dari uh, memakai pakaian sutra bagi laki-laki memakai pakaian sutra bagi laki-laki perhatikan fasitrul ini contohnya ya. jadi contoh kasusnya seorang yang memakai pakaian dari sutra laki-laki memakai pakaian sutra sedangkan dia ingin salat kata beliau fasitrul aurati syartun li sihhatis salat ya menutup aurat itu syarat keabsahan salat dipahami ini salat ya salat ini diantara syarat sah salat adalah apa menutup aurat menutup aurat nah sedangkan orang ini dia menutup aurat dengan sesuatu apa yang diharamkan oleh Allah, yaitu menutup auratnya dengan memakai pakaian dari sutra. Faidah sya' tarohah bithobin manhiy anhu, bithobin manhiy anhu, lam tasihulam lam tasih alsalatu. Nah, kalau dia pakai pakaian sutra tersebut, ya, memakai pakaian yang dilarang tersebut, maka tidak sah sholatnya. Kenapa tidak sah? Li'audin nahi nahi ila syartihah. Karena larangan itu kembali kepada apa? Syarat sholatnya. Dibahami ya? Kalau contoh kasus yang pertama tadi, larangannya itu kembali kepada apa? Zat yang dilarang. Itu zat ibadah atau zat muamalahnya. Nah. Kalau contoh yang kedua ini, ya larangannya bukan kembali pada ibadahnya tapi larangannya kembali kepada syarat ibadahnya seperti di sini tadi menutup aurat itu syarat menutup aurat untuk melaksanakan sholat berarti diantara syarat sah sholat adalah apa menutup aurat sedangkan dalam menutup aurat dia melakukan pelanggaran ya ada larangan untuk memakai pakaian sutra bagi laki-laki maka ketika dia menutup auratnya dengan pakaian sutra tersebut apakah sholatnya sah atau tidak Nah menurut kaidah yang disebutkan oleh beliau Rahimahullah Ta'ala Salatnya tidak sah Kenapa? Karena larangan untuk memakai pakaian sutra tersebut ya, Itu kembali kepada syarat keabsahan salat Kembali kepada syarat keabsahan salatnya nah, Masya Allah Ta'ala Ini uh, madhab Ini yang madhab yang dipegang oleh beliau jadi yani madhab hambali Madhab hambali ya, Ada pun jumhur ulama Ya Jumhur siapa? Nah, kalau kita katakan jumhur, ya kalau kita katakan ini madhab Hambali, ya. Ini berbeda dengan jumhur. Maka jumhur yang dimaksud tiga madhab yang tersisa. Karena ada empat madhab: madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i dan madhab Hambali. Kalau kita berbicara tentang empat madhab ini, umpama kita sebutkan salah satu madhab ini pendapat dalam madhab uh, Hambali, umpamanya begini dan begitu dan jumhur menyelesihi pendapat ini maka jumhur ini maksud apa? tiga madhab yang tersisa atau sebaliknya, umpamanya kita katakan ini adalah madhab syafi'i umpamanya jumhur menyelesihi perkara ini atau berbeda dengan jumhur ulama maka jumhur ini maksud tiga madhab yang tersisa madhab Han, uh, Hanafi, madhab Maliki dan madhab Hanbalik dan seterusnya nah masyaAllah Ta'ala